На всі проблеми, родьми з розплющеними очима. Це було її життєве кредо. Принаймні, такого висновку дійшов Сергій за десять місяців знайомства з нею. А тут відвернися, будь ласка. І раптом його уява домалювала те, що сталося далі, аж за його спиною після цих слів. Вона роздягалася. Щось зашелестіло. Це впала на підлогу хортка. А він лежав тоді, відвернувшись до стіни, і лічив секунди та речі, що вона скидала, оскільки лише вони відділяли його від того жаданого моменту. Далі клацнула металева пряжка і щось важке Лухо стукнувши впало на куртку він пам'ятав і попередню картину її пальці на гудзику джинсів звідки взялася пряжка адже на джинсах не було ременя яка така металева пряжка може бути в жінки між курткою та джинсами із ветром, якщо в джинсах немає ременя. Висновок напрошувався однозначний. Жінка, яка чогось боїться, може носити зброю. І він, Сергій, не повинен був її бачити. Все нові деталі зринали в пам'яті, непокоячи дедалі більше. Він дедалі чіткіше усвідомлював, як мало приємно йти з подібними підозрами під землю у компанії таких людей. Тепер замість нього туди йде Тализін, який, очевидно, нічого такого не підозрює. І це, мабуть, у сто разів гірше. Якась невиразна тривога ухопила його, та Сергій намагався відмахнутися, гадаючи, що надто, Згущає фарби. Година давно минула, але Марина не поспішала з'являтися. Сергій сів на ліжку і потер скроні. Від цих аналітичних операцій почали вимальовуватися якісь загальні обриси, але настільки туманні, що годі було і сподіватися щось зрозуміти. Цікаво, чи дозволив Валерій тягнути з собою увесь багаж. Якщо він пішов у них на поводу, то як вони дістануться з тим усім до місця підземного пікніка? Мимоволі пригадався анекдот. Коли стюардеса півгодини розписувала пасажирам, якими зручностями обладнано літак, а в кінці додала... «Ну, тепер спробуємо злетіти з усією цією». До того ж маршрут, який обрала Юлія, цілком тягнув на першу категорію складності. Словом, з якого боку не глянь та лизіну не позаздріш. Тільки на Сергій уявив собі всю кампанію у печерах, як одразу зрозумів призначення – тої риболовної жилки. Ну дає, мужик, не дарма про цих нових анекдоти розповідають. Гайдукевич боявся заблукати в печері і не вийти на поверхню. Тільки так можна пояснити наявність щонайменше двох бобін волосінні. Теж мені, тесей у лабіринті. Отже, той, хто й тими останнім, має закріпити за щось і почати розмотувати волосінь, а на зворотному шляху той, хто йтиме першим, мав би її змотувати. Цікаво, що сказав би Тализін, побачивши, як у нього за спиною, починаючи розмотувати жилку. Покрутив би пальцем біля скроні, мовляв, очманілі дилетанти гірше динаміту. Зате перестраховщик Гайдукевич отримував стопроцентну гарантію повернутися назад навіть без провідника. Без провідника! Ця думка неприємною скалкою засіла в його розбурханій свідомості, викликаючи нові підозри та невтішні думки. Сергій підвівся на ноги і пройшовся по кімнаті, забувши про коліно. Наявність жилки в рюкзаках Гайдукевич тримав у таємниці. Звісно, хто б із ним пішов туди після появи таких припущень? Ні Сергій, ні Валерій не розповсюджувалися в клубі про майбутній захід, адже отримання ключів для проведення в печерах новорічних пікніків могло мати для обох неприємні наслідки. Виходило, що про те, хто, коли і куди саме пішов, не знав ніхто. Тим більше, нікому не було відомо про наявність групи Гайдукевича і її склад. «А що як?» Група дійсно збиралася повернутися назад без провідника. Обличчя пашило, а в ямці під ребрами стало холодно і щось лоскотало. Що за нісенітницю він тут вигадав? Менше треба дивитися американських фільмів. І все ж таки, ситуація де надзвичайно легко сховати всі кінці Маєчня. Сергій зауважив, що вже давно міріє кроками кімнату. Дивно, але коліно майже не давало про себе знати. Де ж вона та Марина, скільки можна? Вона спізнювалася завжди, скільки він її знав. А давно б уже... Годилося розкоркувати якусь пляшку та й з'їсти щось. Ну і ще дещо він би собі дозволив на рубежі, так би мовити, тисячоліть. Ця, зарозуміла пані Юлія, так його вчора завела, а потім бувай здоров. І що б йому згоріти, якщо Марина чимось гірша? А простіша і сексуальніша, так це вже сто відсотків. Завжди нагадувало йому дівчину з американського ролика. Біси з ним. Хай буде, як в американському ролику, фірмова пляшка, проста їжа в упаковках та симпатична блондинка. Вони сідають, відкорковують пляшку, запалюють свічки. А потім, як і належить, заходить в айловшки і висаджує з глушника цілу обойму в тіла, що застигли під ковдрою. Саме так. Якщо все вірно, то він, Сергій, також є одним із кінців, які належить обрубати, адже йому відомо про новорічну походеньку групи Гайдукевича.